Tiana, primera hora. Molt bon dia benvinguts al Tiana, primera hora. El grup d'astronomia de Tiana i l'Associació de Pares i Mares amb Discapacitat Psíquica de Montgat i Tiana, Spamoti, han celebrat aquest cap de setmana el seu 25è i el seu 20è aniversari, respectivament. En l'informatiu d'aquest dilluns repassem aquests i altres temes. Comencem amb titulars. El grup d'astronomia de Tiana ha celebrat aquest cap de setmana el plat fort dels actes de commemoració del seu 25è aniversari i ho ha fet seguint una de les premisses que ha caracteritzat la tasca de l'entitat al llarg d'aquest quart de segle que és apropant l'astronomia al gran públic. I no deixem al marge les commemoracions perquè l'Associació de Pares i Mares de Persones amb Discapacitat Psíquica de Montgat i Tiana, coneguda també com a Espamoti, ha celebrat aquest cap de setmana el seu 20è aniversari. Ho va fer dissabte amb espectacles musicals i un sopar a la sala al i donant també el tret de sortida a una exposició que es podrà visitar al llarg d'aquesta setmana. La campanya de vacunació contra la grip ja ha començat a Catalunya amb la inclusió dels obesos mòrbids en els grups de risc, a més de crònics majors de 60 anys i sanitaris. Al Centre d'Atenció Primària de Tiana i Mongat, la campanya comença aquest dilluns. La pràctica de l'intercanvi com una de les vies per a un consum més sostenible ha tornat a adquirir protagonisme a la nostra vila. Ho ha fet aquest diumenge en el marc de la cinquena edició de la fira Intercanviat, impulsada per l'entitat Tiana Solitària. Al voltant de 250 persones, segons l'organització, han passat pel parc del camp de Futbol Vell. I acabem amb esports perquè el basca Tiana continua imparable en aquest inici de Lliga, el grup primer de segona catalana després d'imposar-se per un ajustat 68 a 65 a casa davant del salt B. Amb aquesta victòria davant dels gironins, el basca Tiana ens suma ja de consecutives. Tiana, primera hora. Notícies. El grup d'astronomia de Tiana ha celebrat aquest cap de setmana el plat fort dels actes de commemoració del seu 25è aniversari i ho ha fet seguint una de les premisses que ha caracteritzat la tasca de l'entitat al llarg d'aquest quart de segle, que és apropar l'astronomia al gran públic. Al llarg de dissabte i del matí de diumenge han tingut lloc un conjunt de conferències, observacions i també sessions a Planetari Mòbil a l'Escola Lola Anglata del Polisportiu. El president del grup d'astronomia de Tiana, Enric Monreal, ha fet una valoració positiva del desenvolupament de les jornades. En declaracions d'aquesta emissora, Montreal també ha manifestat la seva satisfacció pels 25 anys de trajectòria de l'entitat. Aquests 25 anys per l'Urda Estomínia de Tiana signifiquen en si mateixos una fita. És a dir, no hi han moltes associacions que arribin a, a complir el quart de segle. I això és gràcies, bàsicament, a l'esforç de les persones que integren aquestes associacions. No? D'acord que hem tingut a l'ajut dels estaments oficials, diguis Ajuntament o diguis Diputació de Barcelona, a través del que és el Parc de Serralada Marina, però cal reconèixer que si darrere de tot això no hi hagués un grup de persones completament, implicat i amb ganes de tirar-ho endavant no hauria estat possible. En aquesta mateixa línia s’ha pronunciat l'alcalde de Tiana Mili Muñoz, qui ha destacat també l’important paper del Grup d'astronomia a la nostra vila. Ens hem de felicitar per tenir al poble un equip de persones que durant 25 anys ja han desenvolupat el que és lobo i millor d'aquest tipus d'associacions d'astronomia que es distingeixen per fer recerca amb el nivell que puguin, però sempre amb molt de rigor, després que fan divulgació d'aquestes recerques i aproximen la cultura científica a la població d'una manera molt, molt assequible, però també després una tercera funció que estan fent que és que és formar, que és educar. El plat de la commemoració dels 25 anys del grup d'astronomia de Tiana s'ha tancat aquest diumenge amb una conferència a càrrec de Josep Maria Oliver, cofundador, expresident i actual membre de la Junta Directiva de la Grupació Astronòmica de Sabadell. Oliver ha parlat sobre la història de l'associacionisme astronòmic a Catalunya des dels seus inicis a principis del segle XX amb la Societat Astronòmica de Barcelona i la Societat Astronòmica d'Espanya i les Amèriques, fins a quedar només aquesta última anys més tard. Oliver, ampliant la informació. El temps de la guerra va ser molt dur i als anys 40 seguia sent l única associació que hi havia tot l'Estat. Fins que el 48 va néixer l'agrupació astronòmica Âster que llavors ja va passar a ser la segona de tot l'Estat, a cinc minuts caminant l'una de l'altra. Ara, a partir dels anys 60 ja van néixer moltes associacions i a partir d'aquí l'associacionisme tant a Catalunya com al reste de l'Estat, ara ja ha estat molt generalitzat i avui dia hi ha moltes associacions i hi ha molta gent. La de Josep Maria Oliver ha estat a la conferència de Cluenda, però per l'Observatori han desfilat aquest cap de set a diversos membres d'agrupacions d'astronomia d'arreu de Catalunya que han tractat temes com les aurores boreals, aspectes de la cosmologia actual o els treballs de recerca relacionats amb l'astronomia. Amb aquesta celebració, el grup d'astronomia de Tiana acomiada el que ha estat el gruix d'actes previstos per la commemoració dels seus 25 anys, un quart de segle en el qual destaquen fites com la celebració de dues star parties, la col·laboració en diferents revistes d'astronomia i en els últims mesos, i com avançant la la celebració més, més important dels 25 anys l'entitat ha estat pionera en determinar el període de rotació de l'asteroide 990 Llerques un quart de segle doncs amb un balanç satisfactori a l'entitat i amb Enric Montreal al seu capdavant. En aquest sentit i després d'aquesta llarga trajectòria Montreal ha reconegut la necessitat d'impulsar un canvi generacional a la presidència del grup d'astronomia Ai que pena ma Ay, qué pena más profunda. Que mi Tony se ha marchado, que mi Florecilla me ha dejado. Ay, 28 años de matrimonio, pasando por penas y alegrías. A sí, 28 anys, Toda una vida. Aquest és un fragment d’un dels espectacles que ha aquest dissabte per commemorar el vint ananiverssari de l'Associació de Pars i Mars de Persons amb Discapacitat psíquica de Munga Titiana, coneguda també com Spamoti. El grup Protagones nosaltres de la Fundació Fupar de Terrassa va oferir un muntatge escènic titulat Febre pel Cabaret. Es tracta d’un espectacle amb actuacions de dansa, playback i música en directe, interpretades íntegrament per persones amb disminució intel·lectual. Posteriorment va ser el torn del grup de dansa-teràpia d'Espamoti amb l'espectacle titulat Paisatge submergit i al punt final el va posar un muntatge que va voler homenatjar les persones amb disminució psíquica que integren Espamoti. El seu president, Miguel Ángel Rey, ha celebrat que l'entitat hagi pogut arribar als 20 anys i ha reconegut que després d'aquesta llarga trajectòria és necessari un canvi generacional al capdavant de l'associació. Pensant en una mica egoïstament ho fas per als teus fills. que ara nosaltres tots som pares d'un un fill, una filla que després s'hi aprofiten més pues, bueno, més content encara. No? Vull dir que el que passa és que arriba un moment que hi ha ja, pues, bueno, pues, quan portes 20 anys, ja és hora de fer una mica el relleu. No? Però, bueno, fins ara jo crec que el resultat ha sigut molt satisfactori. Abans de donar el dret de sortir dels espectacles musicals, l'alcalde de Montgat, Jordi Ramea, va expressar el seu agraïment a totes les persones que han fet possible que l'entitat arribi als 20 anys. Tot seguit, l'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, va posar espamòtic com a exemple de la bona entesa dels dos pobles i va destacar la importància de la lluita de l'associació al llarg d'aquests anys. Això que avui és una moneda comú en la nostra cultura i en la nostra societat, per sort, fa 20 anys no ho era. I en canvi, uns pioners, unes pioneres com les que esteu aquí i les que ho van iniciar, van fer que aquesta necessitat de que totes les persones tinguin dret a una vida digna, normalitzada, amb vida social, amb vida cultural, amb lleure, és una idea que fa 20 anys tenia un enorme mèrit, que haver-lo mantingut aquest 20 anys és un altre enorme mèrit i que avui puguem celebrar-ho, és un altre gran mèrit de totes les persones que ho heu fet possible. Espamoti va néixer de la inquietud d'alguns pares i mares amb fills amb disminució psíquica per defensar, promocionar i desenvolupar els drets d'aquest col·lectiu de Montgat i Tiana. Després d'aquest llarg recorregut, molts d'ells en fan un balanç positiu, tot i que alguns reconeixen que encara queda feina a fer per aconseguir una integració social efectiva. Sentim algunes opinions. Nosotros lo que estamos luchando es para que la gente, la sociedad, reconozca a nuestros hijos que son personas lo mismo que otras. Pienso que estamos en menos de la mitad todavía, pero bueno, gracias que se van haciendo cosas y nos vamos moviendo, o pues la gente ya está conociendo más a nuestro hijo. En Estados hi Unidos han hecho muchas cosas y la Canadá su pasa muy bien, la verdad. Así un paso adelante ha sido para un bien, porque ahora se nos reconoce, se les conoce, eh, están un poco, a ver, están en el pueblo, la gente ya los conoce y hacen cosas por el pueblo. Después dels los espectáculos musicales la sala Albènes del Casal va acollir un sopar pels assistents. A més, aquest dissabte també es va inaugurar una exposició de fotografies i manualitats realitzades pels integrants Espamoti. La mostra restarà oberta a la sala d'exposicions del Casal fins al pròxim 10 d'octubre. Tiana, primera hora. La campanya de vacunació contra la grip ja ha començat a Catalunya amb la inclusió dels obesos mòrbids en els grups de risc com a principal novetat. D'aquests grups també en formen part els malalts crònics, els majors de 60 anys i el personal sanitari. Al Centre d'Atenció Primària de Tiana i Mungat, la campanya comença aquest dilluns. Ens n'amplia la informació el nostre company d'informatius, Marc Trill. Es calcula que a Catalunya hi ha unes 95.000 persones obeses les quals pateixen més riscos i complicacions respiratòries en patir una grip, segons es va evidenciar en la campanya de l'any anterior, en què la grip H1N1 va desplaçar la grip comú. El milió 420.000 vacunes que s'administraran fins al 30 de novembre en el territori català compten aquest any amb les tres soques recomanades per l'Organització Mundial de la Salut. A Tiana, unes 2.000 persones formen part d'aquests grups de risc i, per tant, se'l recomana, la vacuna, segons... Segons la infermera del Servei Públic de BCA, Sílvia Sarès s'espera escassa presència del virus estacional d'altres anys com ara Aralà i el B. En principi es preveu més tranquil·la, que passa que, evidentment, aquestes coses tampoc se sap mai, però no, no es preveu massa cosa perquè el, es continua enviant dades de, de, en els centres, a l'OMS i a més les dades que s'envien allà i no, no hi ha una incidència especial de, de grip no es preveu massa, massa més que altres anys. Actualment es registra menys circulació de virus en general i previsiblement la grip tornarà a viure al seu auge amb l'arribada de l'hivern i del fred al desembre i tornarà a afectar majors i ancians que l'any passat van quedar més immunitzats a més de nens. L'any passat va tenir lloc una campanya de vacunació específica per la grip estacional i una altra concreta per la pandèmica que amb prou feines va aconseguir una cobertura del 25% de grups de risc. La vacunació redueix entre un 70 i un 80% la mortalitat entre la gent gran. La incidència de la grip durant les epidèmies oscila entre el 5 i el 20% en la població general i arriba al 50% o més entre persones internades en institucions tancades. Tiana primera hora, l'informatiu matinal de Ràdio Tiana. Tot seguit repassem altres notícies de la comarca en un format més breu. Badalona estrenarà a principis de l'any vinent els primers autobusos híbrids. L'entitat metropolitana del transport ha escollit a aquesta ciutat entre les que pertanyen a l'àrea metropolitana per posar en marxa aquest nou servei que combina electricitat i combustible. Amb els nous convois es vol contribuir a l'estalvi energètic i a reduir la contaminació. L'entitat metropolitana preveu aprovar aquesta setmana l'adquisició d'un parell de vehicles d'aquest tipus per tal que el primer pugui començar a circular el febrer de l'any que ve i el segon a l'agost. La regidora responsable de l'àrea de llicències de l'Ajuntament de Mataró, Alicia Romero, ha assegurat que el recurs de Convergència i Unió que el jutjat contenciós administratiu ha admès a tràmit no servirà per aturar la instal·lació de bordells de grans dimensions a la ciutat. El recurs que va presentar la Federació Nacionalista va contra la concessió d'una llicència per la construcció d'un macroprostíbul a la via Sergia de Mataró. Romero afirma que si finalment prospera la demanda només afectaria el prostíbul que es vol obrir en aquest indret però no aportaria solucions per qui volgués obrir altres negocis similars en un futur. I dins de les accions de suport a les persones emprenedores i de consolidació de les empreses del territori, el Maresme Centre de Negocis ha programat una sèrie de sessions informatives d'actualitat, adreçades especialment a persones emprenedores i empresaris i empresàries de recent formació. La primera d'elles tractarà els errors més freqüents de les joves empreses i tindrà lloc el pròxim dijous, 14 d'octubre.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 La pràctica de l'intercanvi com una de les vies per a un consum més sostenible ha tornat a adquirir protagonisme a la nostra vila o ha fet aquest diumenge, en el marc de la cinquena edició de la Fira Intercanviat, impulsada per l'entitat Tiana Solidària. Al voltant de 250 persones, segons l'organització, han passat pel parc del camp de futbol vell. A més, és de nou un reflex de l'aposta de Tiana Solidària per augmentar la periodicitat de la iniciativa i habilitar així un espai d'intercanvi local al nostre poble. I és que amb la d'aquest diumenge són un total de tres les fires d'intercanvi que s'han realitzat al llarg d'aquest 2010. El president de l'entitat, Albert Ferrer, ha celebrat l'acollida que ha tingut aquesta edició i n'ha destacat també la vessant més pedagògica. Els xavals han començat a que no tot s'ha de comprar, vull dir, podem intercanviar les coses, i tots els grans petits tenim moltes coses que no fem servir. I a part, també penso que una, o pensem que és una manera molt interessant de, de, de que els pares passem un dematí amb els nostres fills, o i sigui bueno, d'alguna manera educar o bueno, posar el nostre granet de sorra penso que és, que és positiu per a tothom. Al parc del camp de Futbol Vell s'han instal·lat una vintena de taules que han permès convertir aquest indret novament en un escenari d'intercanvis diversos. S'ha intercanviat roba, llibres, videojoguines o menjar, entre d'altres. A més, alguns dels participants que han contribuït a d'una forma que aquesta cinquena edició de la fira intercanviat, eren vinguts a municipis propers a Tiana, fet que posa de manifest que la iniciativa ha adquirit ressò més enllà del nostre poble al llarg de les successives edicions que s'han celebrat. Escoltem l'opinió d'alguns dels participants vinguts de Badalona, Vilassar i Sant Cugat del Vallès. Doncs hem portat coses diverses, d'aquestes que ja doncs, no utilitzes, llibres que ja has llegit, pel·lícules que ja has vist, música que ja no t'interessa i una mica de tot. Estem intercanviant coses diverses com roba, verduretes, molt bé. Me parece estupendo, me parece lo mejor, ahora en tiempos de crisis es lo mejor, para reciclar es lo mejor que hi ha molt bon ambient ara, però que a més a Atiana està movent més històries, a més a més de la Fira, no? i llavors està, està molt xulo. A banda de l'intercanvi, la Fira també ha acollit dos tallers didàctics i de consensació en el reciclatge i la reutilització. Un d'ells ha consistit en encapsular llavors, per tant, de poder desar-les posteriorment en un camp i que germinin. A l'altre, s'han realitzat objectes decoratius, com arracades o collars, a partir dels petits envasos de càpsules de cafè. A més, la Fira també està l'excusa idònia per acollir una demostració de bicicletes elèctriques com una de les solucions de mobilitat sostenible en municipis d'orografia complexa com Tiana. Per últim, també s'han pogut degustar productes tianencs elaborats amb una cuina solar. Ràdio Tiana, notícies, esports. El bàsquet diana continua imparable en aquest inici de Lliga el grup primer de segona catalana després d'imposar-se per un ajustat 68 a 65 a casa davant del Salvé. Es tracta d'un rival que es presentava complicat perquè disposa d'un equip jove i físic i és precisament aquest joc intens el que necessita reforçar el bàsquet diana. Finalment, però això no ha estat un impediment pels tianencs que van poder posar-se per davant en el marcador. Amb aquesta victòria davant dels gironins, el bàsquet diana ensuma ja tres de consecutives. El tècnic de l'equip, Emilio Martínez, reconeix que van saber controlar el match en tot moment, però no van estar encertats en l'atac contra zona en defensa en el ritme de lloc i tal el mim em vaadaar molt. No? Jo tenia aquest dubte de que era, que jo vaig dir que era un equip molt jove tan molt físic i jo tenia una mica de por en aquest tema i ho hem pot fer estar fenomenalment hem veig de forçar molt, més estar molt concentrats, hem de molt bé, ben córrer molt bé. L'únic punt negre és aquest no? d'atacar la zona que l'hem de millorar i hem d'est més bencertats quan facci zona perquè si no passarem tindrem problema. No? Precisament va ser en el segon quart quan el rival va canviar de defensa individual a defensa en zona i va dir dificulta el ritme de joc dels tianencs. En el tercer quart, però, el bàsquet tiana va saber afrontar millor la defensa sonal i va aconseguir més avantatge en el marcador. A l'últim quart els tianencs van cometre un conjunt de rates que van ser aprofitades pel rival per retallar la distància en el marcador, encara que finalment la balança es va decantar cap al bàsquet tiana. El proper rival dels homes d'Emilio Martínez serà el Ceset, de Girona, que suma dues victòries de tres partits jugats. Un equip que a priori no es presenta imbatible, però que disposa d'una plantilla molt conjuntada a la que qualsevol jugador pot anotar. Sentim, Martínez. Esperem, a guanyar a veure si me la Martínez i posar-nos 4-0, que estaria molt bé. I, bé, i a millorar les coses que hem fet malament, eh, sobretot el tema aquest de l'atac contra zona, i a veure si podem entrevistar aquest joc col·lectiu que tenen ells, i penso que sí, no? que tenim possibilitat d'intentar guanyar el quart partit. Malgrat les bones expectatives, el llarg desplaçament fins a Girona pot dificultar el joc dels tianencs. Tiana, primera hora. La campanya de vacunació contra la grip estacional comença aquest dilluns als centres de Badalona serveis assistencials entre els quals es troba l'ambulatori de Tiana. Les vacunes d'enguany són trivalents i incorporen les tres soques recomanades per l'Organització Mundial de la Salut. A més, per primera vegada, les persones amb obesitat mòrbida estan incloses en els grups de risc de vacunació, ja que pateixen més problemes i complicacions respiratòries en patir una grip. Aquest nou col·lectiu se suma als altres grups de risc formats per crònics, persones grans i personal sanitari. I per conèixer més detalls, tenim a l'altra banda del telèfon a la infermera del Servei Públic de Badalona Serveis Assistencials, Sílvia Sarés. Bon dia. Hola, bon dia. Tenint en compte que els virus gripals canvien contínuament, quines són les variacions de la vacuna d'aquest 2010 respecte a la de l'any anterior? Mira, tal com has comentat tu a la introducció, el... les vacunes sempre són trivalents o sigui, tribalent vol dir que, que hi han tres virus inactivats que formen part d'aquesta vacuna, i s'ha substituït el, el tipus A pel que va fer tota la pandèmia de l'any passat perquè és el, el que ha estat circulant més recentment i per tant la vacuna es fa amb, amb això i l'altra gran novetat també és l'obesitat, o no obesitat qualsevol sinó obesitat mòrbida, que això és eh, grans obesos, gent que té un índex de massa corporal superior a 40, que s'han inclòs com a nou grup de risc arrel de la darrera pandèmia gripal que hi va haver que es va veure que era gent que, bueno, que també tenia més risc de malaltia i per això s'ha inclòs entre els grups de risc com tu m'has comentat de totes maneres doncs hem de tenir present que aquests grups de risc està conformat doncs, per, per diverses persones jo vantava alguns perquè què precisament doncs, cal centrar la nostra atenció sobretot en aquestes persones, persones En principi perquè són persones que el risc de, de malaltia o de tenir una grip pot generar més problemes posteriors la gent a partir dels 60 anys però una qüestió poden ser sanss, una persona en 60 el que passa que evidentment el seu estat de salut pot ser més menor o les defenses són menors i, per tant, una grip pot produir-los més problemes. Persones, també és important les persones que estan en, en residències i institucions tancades, residències geriàtriques, centres de malalts crònics, etc. I persones amb malalties cròniques, pulmonars, diabetis, insuficients... Qualsevol persona que el seu estat de salut ja tingui alguna, algun problema o una qüestió d'edat. D'acord, i a més, sobretot es recomana la vacunació a les persones més grans de 60 en anys, en no? Efecte, sí. En aquest cas, és, el, és a partir dels 60 anys és l'únic grup d'edat en què sants o malalts està recomanada la vacuna. A part de la gent, com tu has comentat, els treballadors de la salut, tre, treballadors d'institucions d'acollida, personal que presta assistència domiciliària, etc que això és un, un grup jove, però per una, una professió necessita, és recomanable aquesta vacuna, les persones majors de 60 anys... Per una qüestió, repeteixo, d'edat, de, de que una, una grip pot provocar més molèsties, no, no ens oblidem que hi ha gent que es pot arribar a morir per, per les conseqüències que pot tenir una grip, aleshores, per prevenir això. No sé si podem fer un pronòstic també de com es preveu la grip d'enguany. Mm -hmm.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 Sens dubte, aquesta campanya contrasta amb la situació de l'any passat quan es va despertar, doncs, recordem l'alarma amb la gripa, no? Pensa que l'any passat, a l'establir una pandèmia gripal, va funcionar una mica diferent perquè va haver-hi grip abans del període habitual. Normalment la grip es vacuna ara perquè es preveu que la grip arriba posteriorment. A L'any passat, aquestes dates teníem grip, que per això estàvem amb pandèmia. Va ser molt més abans, el que passa que aquí, malgrat tot el que comentem, va haver-hi molta gent, però va ser una cosa molt lleu en general. Es va despertar massa l'alarma? Qualsevol cosa no, nova no deixa de ser un virus diferent, que per això es va comunicar a l'OMS, l'OMS va, va establir tot el seu periodo, el que passa que posteriorment es va veure que era un grip, ai, un, grip un virus que s'encomanava molt, però que afortunadament era, era poc letal, vull dir generava poca, poca mortalitat però no et s'hauria si va ser exagerat o si es va despertar exageradament, perquè això no tampoc ho sabia. Vull dir, feia temps que no, no hi havia una pandèmia i, per tant, el, va ser, és algun nou i s'ha de notificar com a, com a algú nou. Posteriorment, la cosa va ser més tranquil, afortunadament, afortunadament sempre s'aprenen coses, i una de les coses que jo penso que és destacable, malgrat tot l'enrenou que hi va haver, és que es va fer molt molt èmfasi amb el tema rentat de mans, de utilitzar mocadors de paper, rent, que això es va fer molt èmfasi l'hem passat, però això, això és per cada any, per qualsevol tipus de, de malaltia de transmissió com la virus, ai com la virus, disculpa, com la grip, això va ser molt positiu perquè la gent em se'n va fer més conscient de la importància d'això, de tapar-nos el nas quan esternudem, de rentar-nos les mans després, de, de mocar-nos, de fer a Riu Mocados de la llançar, això és importantíssim i això serveix igualment per aquest any encara que no hagi pandèmia, entenem-nos. Tornem a la gripa estacional i a la campanya de vacunació que ens ocupa i que s'inicia aquest dilluns. Pot haver contraindicacions a l'hora de posar-nos la vacuna? Mira, les úniques contraindicacions clares són persones amb... que siguin al·lèrgiques a l'ou o a algun altre component de la vacuna, però bàsicament és a l'ou. La resta de les persones s'ho pot posar sense cap problema. I a més hem de tenir també en compte que protegeix contra la grip però no contra el refletat comú. Exacte, això és importantíssim perquè, eh, primera que més els virus que, que, que ens generen aquestes defenses contra la grip són inactivats, per tant no ens poden provocar la malaltia, això és una. Que és, i de segona, que refredats jo em puc vacunar a la grip i puc tenir 30.000 refredats bé, perdona pel número, eh, que és una exageració però entenem-ho, em puc refredar sense, cap, sense necessitat de que sigui culpa de oh, és que la vacuna no va fet res, no, la vacuna te, et protegeix de la grip, no dels refredats D'acord, doncs bé, fetes aquestes recomanacions i centrant-nos doncs, també en aquestes variacions que esmentàvem al principi, nosaltres hem volgut parlar amb Sílvia Sarés, infermera del Servei de Salut Pública de Badalona Serveis Assistencials, recordem que la campanya doncs, comença a partir d'aquest dilluns en els centres que gestiona aquesta empresa i, concretament, doncs, l'ambulatori de Tiana n'és un. Moltes gràcies, Sílvia, per atendre'ns no. i fins una altra. Moltes gràcies, Laia. Disculpa, que no sé si, si ho he comentat, és possible, sí, però que hem parlat tant i tantes coses. El, si la gent no té hora amb la seva metge, o, amb el seu metge o la seva infermera i va, el que ha de fer demanar dia i hora, en el centre de Tiana, perquè li posaran a aquesta gent que comentava i perquè li posin la vacuna de la grip i cada a que li poden mirar la resta de vacunes si li fan falta. Vale? D'acord, doncs moltes gràcies, Sílvia. Fins una altra. Vale. Adéu. l'entrevista.